بسم الله الرحمن الرحيم واوجبت المعدات حاصل لري مخ کی خبر ذکر کئ نو معدات و وضاحت مخ کی شوه و و یاد یاد تیار اولته ویل کی شاسه ویلو چې په عالم کی دا علت او د مآلول سلسله ده دا علت او د مآلول صدا سلسله ده دا هغه سلسله د وجنه د سببیت او د مصببیت خړای دی دلته یوی د وجنه بل شی ضروری کیږي شال څه بدلته مخ کې کومن نو اسباب وایل چه مختلف تی و ضرورتون ام صدی مختلف تی چې کلا ام زیجا مختلف شو او کله تبایی مختلف شو نو دا اختلافی او معید شو دا پارا دا زنو کارون او زگورا ام زیجا چه کم دنو اغا مختلف تی زن سڑه دا سده هغهه ب ووقوفه دی دغ عقللې کم زورتیا ده او ژې داسې دی چې دغه چا ته ضرورت نه شته او ځې غریب دی ځې مالدار دی بیا زنې داسې دي چې هغه چې سه کو نو پې شمیږي کو بازار کې چې کمدننو س خاټ معټر را غړړی پهې باندېسهکار نی کدو بیت الخلاگان و پیسو تولاری تو او داغی پیسی علی لس شد روپای پاگی باندین شرمی گی کبار تولو روپای نشرمی گی او زنی سڑے دے په پزنو کارونو باندان سخت کاری بات هغه اغتا زنی نه اینا کئی تبایی ای مختلف تی لارنې ضروراتو مطابق کوم ځې سړی دی د هغه په ل ضر روپ با ټوله میاشت کار کېږي ضروریات کم دي بچ کم دي او ځې سړی دی هغه په یو لااقپانې یا ګزاره کېږي لکه اوس په مشکل سره سووششي گزاره وششي نو دې خامه خې خا یو بل ته ضرورت راځي نو 타اون له یو بل نه بغیر شي کمندونه کیږي جته 타اونونه کاينو کله 타اونونه کې عقد ته ضرورت راځي عقد کې شرایطونه چې کمندونه پخاري یا وسړې د غسر په ټے شته او د مټو طاقت په کې نشته بلې وسړې د غسر د مټو طاقت ته خو پټ سره نشته یو سړی دغه د ډې ور چل وور خو د ګاډي طاقې نهشته ی سړی دغه د ګاډي طاقت شته خو سره در ور د یو بل ته ماج شو که نه چې یو بل ته ماج شو یو بل سره بااقت کوي ل کوم او یوله پټېسمبالې نوو تهخامخان ووجي لکه د ستا پټې سبالو ما له به سره کوي مضات کې یو و چره خو قسب کاله شم خو لکه پیسې را سره نه شته بللو دی در کوم نو مظبط پنده را ځي را ځي مضبت مسلی به را ځي ی وره در کوم فده تیله او نور بمالله را کي نوژه بند را ځي دا ټول قددونونه چې رال دا یو بلته احتیاج را اوسلو نو معاملات دغه ځای شروع شي چې یو بلته ضرورت را او ضرورات و هغې د ووج چې کمدنو دا او کوچ چې کمدنو شروع شو دا اجمالن د فنول معماللات چې کمدننو مختصر غونتهې خواصهې ک کوي ضروریکرل دی چې کمدننو مووجبات او اوصاب چې به دی انسانانو کې به چې کمدنو ځې اخقې کمقللول کافی چبل چاته ضرورت ني پخپله پورو وي مملق غريب موسرا مالدار او المستنكيف من الاعمال الخسيسه پوزه چودون کې نفرت کوون کې د اعمال الخسيسه او ندسپکو اعمالونه وغير المستنكيف او د مستنکف په نيوي زني ولذي عضد حمت عليه الحاجات داست کسب ہوئی چه پا غبانی ضرورتو نا اول متفرغ زنی سر با وقت دیری و زنی سر با وقت سوی کامی فکانا معاش کل واحد لا اتمو الا بمعاونت آخر حکمت تعاونی چه ویلی و معاش دیو چه کمدنو نا تامیگی مگر پا معاونت دبل باندی ولا معاونتا الا بیاق دن و شروط او چې دیو بل تعاون کې نوږي کې عقد په کار دی شرطونه په کار دي واستلا حن علی سنت او په یو طریقوانی اتفاق په کار دي فن شعبات المزراعه پیدا شو چې کم دنو مزراعت مزاربت اجاره شرکت توکیل او وقات حاجات تسوق الی مدائنت داسه ضرورتيات پیښ شو چې قرضې ته په کوم خبراله شي او سړی سره به ب نووي ته به صبر کول غړي اماتونونه وجررهبول خیانانه ته معتونو کې خضل به نو دا پهکې مووش چې تجرب مو چې ځینې سړی ت ک س کوې خیانت کوې ول جوح داین کار کوې وال مله او ټال م ټول کې فستررو الله اشدن و کتاب و کتابې ووسقه نود مجبورو شو ګواانو ته و کتابې ووسایقه او ټمونو لیکلو ته چه استامونه سکی لیکی ورهن وکفالت وحوالت دیتولو ضرورت راغه وکل ما ترفحت النفوس وین شعبت انواع هر کله چه نازوالتیا را للا نازوالتیا بکی چه کمدنو را للا ان شعبت انواع المعاونات ترفوخ را لگ مزی اغسطل چه کمدنو نو پیدا شو چې کمدننو قسمسم د تهون طرریق بلند ته چې د من الناس الا وایییرونه حاضحل معاملات نه بهمي یو ړله د خلکو نه مګد چې کمدننو کوي دا معاملات وایيعاعرففونو العدل من نه زلممعاددا پیژې چې په دی کې عادل کم یو دی په دیې زلووم ص دی کم یون دی دا ارتف قسانانی چې کمدننو او د ابواب اباب سر ته وورې بابو سیاست المدینہ دا ارتفاق ثالث شاسب شروع کی ارتفاق ثالث لده مطلب نظام حکومت منگوئیلیو نظام حکومت معاملات و معاملاتو او د معاونات و حکمت تعاملیه، حکمت اقتصابیه، حکمت تعاونیه در مخی تیر شد. در دیو نتیجه دارو زی. چه دا معاملات رازین و نتیجه دارو زی. چه در خلق و زن جماعتون بایی. مخی چه کمدنو اول دارو چه انسان ځان لو کنه. وقت سکو تیرهو. بیاده چې کمدنو او... واده و که نو بچی را نو معشرت چې کمونه راغ نو کور کېسه تره زندگی صحبت ته مالکیت مملوکیت او د خبرېسه شوي رالی اوس داسې خبره شو چې کروونه ډر یوځای شو ډېر کورونه شو یوځای شو, شو, شو, شو, شو, شو, شو. شو. او یو بر سره معاملات ل لال را تلل ډلی شو چې معتونونه شو د دیای للسکووره ديغه دی لسکوور غلسکوه دي د د یو بل سره چې کمو مشترک معاملات را ځي د مختلفو کرونو د مختلفو کلو خلک دی د د یو سره معاملات را ځي او د یو بلنی ورک را ته را ځي په دیک هم خلک مختلفو دا چې ډېر کلي ډېر کروونه یو ځای شي کروونه شي یو ځای شي یوبل سره لین دین کوي اغهسته لو ور معاملات یو بل سرکې سیتا تمدن ویل کیږي او دا ډیر کورونا او ډیر کلیچو ځای شوی نه د ته مدینه ویل کیږي دې ته ویل کیږي مدینه اوس مختلف کورونه دي اغه یو ځای شوه شریک جوان تیري په دې کې شریران شته شریفان شته او معاملاتو کې چې کمدننو مخکې ویللی شو مزاجونه مختلف دی سوس خلک شته د خلکو مال لاندې کوون ک شته دی خینین شته اماندار دی مختلف قسممه چې کمدننو را ځي نو دی یو بل سره دا کم شریک ک جوان تر نو دی ته تمدن ویل کېږي او دا شریک خلک چې کمای وسیي نو دی ته مدی نه ویل کېږي او د د انتظام او اصلاح ته سیاستې مدنې ویل ک سیاست لغت کې اصلاح ته ویل کېږي انتظامې اممور بربرول انتظامې امور چې کمونوسه کول مبرول اصلاح د انتظام دیته چې کمونو سیاست ویل کېږي دا د کټه تبقی سیاست چې دا د یو مشر په ذریعہ باندې حل کېدل شي د دې د پارچ کمندونو خلیفہ خلیفه تا او لوی حاکم تاجت نشته په ټولو کورونو کې چې کمدنو لگ تا کې د دینه محبت یو د الله یا روی د اخرت نو دا انتظام دی په خپلو کې برابرول شي خپلو کې څنګه ولشي بارابر اول شي د تني شلي سیاست وای دښته دراجي سیاست نظامي حکومت نو اوس شال سبب داغي باره کی ذکر کړي د نظامي حکومت څخه کم دنو غټم غٹ چې کم یو څو خبرې دي یو نظام قضا او عدل دویم چې کمندونو شهرياري انتظام انتظام سلورمو واز او دریم واضو ارشاد او سلورم چې کمندونو کوټوالي نظام یو چې د نو هغه د نظام عدلیه چې د دې مدینې لري چې کمندونو یو قاضي وي چې هغه د انصاف او د ظلم فرق کول شي او بیا د خپلې فیصلې تنفيذ کولې شي دې تعذلیه وی لیکيږي نظام عادل هو ته وی لیکيږي دویم شهرياري نظام چې په دې کلی کې یو کس یا ډیر کسان دا سی وي په دې خار کې شهرا د شراريو خلکو دفا کوي اوس ورته نظامې پولیس ویل کېږي پولیس نظام وطویل کېږي چې هغوی چې کمدنو د شریرانو لاس نیستشي او هغې تهوت کوي ګوري ساللووررم چې کمدننو دریم نظامې نقابت پکارو کارو تنب چې په د یو سوو کورروو باندې یو تن مشرري او غره دې سافي سیال ساتي نن سبا وته چرميني ویلي کې تنقيب دا چې کمونو په کارو سالورم چې کمونو کوټوالي نظام چې هغه احتيساب کوي او مجرم لږ چې کمونو لږه سزا مناسب سيکي ورکي شي انده سره دا مدینه ده آینده وخت کې دغه نه پاک شي د جرايمنو پینځم چې کمندنو د مذهبي امور او خیال ساتلو د پاره د واز او د ارشاد نظام د دین د خیال ساتلو د پاره د واز او د ارشاد نظام دا پینځه چې کمندنو په دې ادنا سیاست کې دا خبره چې کمدنو ضروری وي شخصه غړې وړې داتې کمونو ذکر کړي بودوري بازیغه کې شخصه اجمالاً او تفصیلاً ذکر کړې دي اول شخصه به یو مثال ذکر کړي چې یو شخص واحد وي دا غاج ځای ترکیبی وي اجزای یې سی ترکیبیا تک اده انسان اجزای اصلیه چی دي نو اغا اخلات اربعه دی عناصر اربعه اخلات اربعه دا ده انسان چه کم دنو اجزای اصلیه دی. او اجزای خارجیه د انسان لسونا اخپی دی دا ام د انسان سشی دی دي دی چه دا اجزای ترکیبیه برابر بی اجای ترکیبی چې کم نهو برابر وي اصلیہ دواړه نو دی صحت ویل کېږي اخلاط اربعوم صدی صحیح دی او جزای خارج چې دي داام صحیح کار کوي نو دی صحت ویل کېږي که دن اصلیوں اجای فرق کې فرقر را یا پای خارجو کې فره راي نو دی ته مرض ویل ل د شخص واحد کی لکه څنګه دا ضروری ده چې د صحت خیالو ساتل شي او د مرز نه بچو ساتل شي دا رنګه دا مدینه چې دا نو دا شخص واحد دی مدینه چې دا نو دا شخص سره واحد دی د دې م چې کم دنو عاداتو خیالو ساتل پکار دي ده افراد و خیال ساتل پکار دی چه ده صحیحت وی تندرست وی دا ده خلق و ده کورونا و ده عوام چه ده دی ده اجزای ترکیبیه دی ده ده عوام و با ده سرون حفاظت و د مالون هم پکاری ده اجزای خارجیه و او اجزای داخلیه د دا ده دا اخلاق دی ده اغیب هم خیال ساتل پکاری ده اجزای اصلیه او د انسانیت چه که مصول لی نو پاري بم برابر ساتل سي وي پکاروي شدي برابر دي نو سياست برابر دي صحيح دي او صحت دي که فرق راضي دا غفرق اصلاح و پکاروي نو هي الحكمه الباحثه دا چې کوم نه غ حکمت الباحثه د عنكيفيه حفظ الربط با کې دا غ کیفیت نه په هغې سره حفاظت را ځي ده غریشت چې غ راغلی د په میز د یو خار کی چې د هغوی غربت او تعلق جوړې برابرې مدی مدینه ستته و ې بلمدینه ې جمعات متقاریبه د قکووم په مدینه سره جمات چې ندي وي تجرې بین نه هممل معاملات چې ددي په میک معاملات چلېږي ای کوونونه اهله منازل ل او دو د مختلفو کرونو واوي مختلف کرونو واله بلکې د مختلف کلو وي یعنی خار صرف چې کمنو زار ته او بګلوته او قلی ته اوته نه ویل چې خار دی ته ویل کېږي بلکې خار دی ته ویل چپاغی که مختلف خلک مختلف معاملات دیو سره شریک کی. مدیده چه کم دنو مدینه بیلکی گی. والاصل فی ذالک ان المدینه تشخص واحد. دا خارچ دنو دا یو شخص تی من جهت ذالک ربط دا غی ربط دا وجینا. مرکب من اجزائن و حیعت اجتماعیه. دا مرکب د اجزائو او دا حیعت اجتماعیه. وَكُلُّ مُرَكَّبٍ و کللو مرقبب وم يمكن نو هقو في مادهې او صورتې ماده و پېژند لکه نه ما دا هغه جزای اصل و اخلاې ار او صورتت چې کلونه غازایسهشي دي خارج لا سپې سر پوزه نو هر مراکم چې دننو ممکن ده چې لاحق شي ته خلل في مادهې صورې حقوه مرضون او را شي بیماری بیماري حالتن غیرها غیرره علی قوې ان داسې حالت پ را شي چې د دی نه بل یو حالت خوکلیو دا حالت مضدارو نه لګپرس کا او زمونږ یو حالت دی د پاکستان نومونږ د دی حالت حالتمونږ ل په کارو باعتبارې نو و صحتتن و صحتتون او راې دی ته چې کمونو صحت صحت سطته و ایله قوو حالۃ تحسنه وتجمله دا سه حالت سه حد مدینه سه د سه حد مدینه دا چې توحسنه وتجمله چې ظاهری حسن امرا ولي روډونو موډونو برابرې پارکونو مارکونو او سره چې کمونو دام برابرې چې اخلاق او اعمال او جرایم پکې نوی مطلب صورتن او صورتن سه وی صحیح وی ولما کانه المدینه ذات اجتماع اعزوی من لا یمکنو ایت فقرائیهم دوست